Ви знаєте, Богусе, я теж людина образного мовлення. Якось раніше було соромно в цьому признатися, а при вас – ні. Так от, Богусе, ви бачили Гімалай? Ні. Величні гори. Один олігарх вирішив дізнатися, в чому ж великий секрет життя. Він зібрав великий почет із джипів, коней, колісниць і рушив у Гімалаї. Шукати мудреця, який знав відповідь. Мудрець жив на вершині Високої Гори, далеко в Гімалаях. По дорозі почет олігарха падав у глибокі ущелини. Їх шматували дикі звірі. Вони тонули на переправах через гірські ріки, але олігарх не здавався. Коли біля нього нікого не залишилось, він пішов далі сам. Його мобілка сіла, його паспорт розкис, а кредитну картку вирвало з рук вітром. Нарешті він дійшов до печери, в якій жив відлюдник. Он як. Отже, олігарх спитав у відлюдника, «О достойний, скажи мені, в чому великий секрет життя?» Відлюдник оцінив зусилля вельможі і відказав, «Я розповім тобі, в чому великий секрет життя».